І крізь кожну фонтанує брехня. Затанцювали цифри. Розрив за добу скоротився до 1%. Пірати брали нас на абордаж. Студентська хвиля вдарила о парламент. На подолі біля пам'ятника Сковороди з'явилися перші намети. Світ його ловив і вже аж тепер кам'яного спіймав. Україну кошмарить. Штаби вибухають. Хтось комусь б'є морду. Те тотальний адміністративний терор. Одночасно в Америці теж вибори. Там теж два кандидати. Один випереджає на якусь дещицю голосів. Можна було похитати країну. Позмагатися ще. Ні, для загального спокою один поступився. І вже зателефонував, привітав переможця. А тут до крові, до осатаніння, до замахів на життя. Все пішло в хід. Матюки, кулаки й отрута. Хакерські атаки, погрози й шантаж. Центральна виборча комісія залягла як за порохову почку, щось плутала, зволікала і нарешті голосила, що переміг спадкоємець влади. Що тут щинилось? Фальсифікація була очевидна, опозиція вимагала перерахунку голосів. І, о диво, цифри знову затанцювали. І далі трохи інший результат. Переміг кандидат від опозиції, але з мінімальною перевагою. Так що вибори наші тільки почалися. Буде ще й другий тур. Але якщо перший був на голові – де за означенням панує нечиста сила. То другий, навпаки, припадає на артестратига Михаїла, покровителя Києва, який розганяє нечисту силу. Відчутно міняється політичний клімат. У Києві з'явилися люди з пацифічної зовнішності. Бритоголові, шкірянках, братки. Коли вони сунуть по вулицях, важка енергетика криміналу відкидає перехожих до стін. У суспільстві війнуло жахом. Моя дружина купила в підземному переході пістолет, Велику запальничку тайванського виробництва, дуже схожу на справжню берету. Озброїлась. Живемо в бойовій обстановці. Звикли і адаптувались. Вночі щось верещало у сквері. І я вже не вийшов рятувати. То паралельний світ. Сьогодні захожу в ліфт, а там наш сусід, старенький інтелігентний єврей, що живе поверхом. Нижче. Двері зачиняються. На стіні кабінки написано «ЖИТ». Тут і раніше було написано «Всякого». А тепер ще й це ми їхали вгору, а слово «жит» повзло по стіні. «Що будемо робити?» – каже він мені. «Приходьте до нас». «Часом що?» – кажу я. шафу до дверей присунемо. Якось будемо відбиватися. «Або ви до нас?» – каже він. «Часом що?» Теж слушно. Вонастелі кабіни розгонисто червоним фломастером хтось написав «Долой оранжевих націоналістів», тобто мене. Габріела Масанга обіцяє заморозки. Над Києвом стоїть помаранчева осінь. Партія провладного кандидата, відчуваючи брак символіки, з'явилася раптом вся в білосинніх шаликах, поставила білосинні пропорції, задекларувавши це як колір надії і правди. Суспільство поляризувалось, парламент став кольоровий. Політична еліта охрипла, як з перепою, довиступалася влада, яка завтра стане вчорашньою, хапає у себе з пам'яті заводи, дачі, привілеї, ділянки рекреаційних зон. Роздає звання і нагороди, обіцяє підвищення пенсій, подвійне громадянство з Росією, другу державну мову, додаткові вихідні на Різдво, штампує емісійні гроші, пускає за безцінь стратегічні об'єкти на приватизацію. Члени партії і фракції линяють. І це перша ознака назріваючих змін. Вони перебігають інші вольєри. Огидне явище депутатська линька. В'їхали на одній партії, злиняли в іншу. Шерсть літає в повітрі, як тополиний пух. У мене вже від них алергія, каже дружина. Хіба ж можна так линяти? Завершуються серіали ХХ століття. Принц Данський розлучається зі своєю принцесою. Принц Уельський одружується з Камілою. В Тріольських Альпах загинув німецький вчений, що кілька років шукав снігову людину. Не помітив розколене і зірвався в провалля. Померла найстаріша з королівського роду Великої Британії, герцогиня Глостерська. Захворів Арафат. Лікують у Парижі. Хотіли було судити Піночета, але у нього вже помірне слабоумство. В Амстердамі убито режисера Тео Ван Гога. Припускають, що це помста за його фільм про становище жінок в ісламі». Згодом невідомі спалили в Нідерландах мечеть. Це вже тепер такий діалог цивілізацій. Справа Гонгадзе так і заглухла. Її все що обіцяють почати з нуля, але ніяк не зрушать з мертвої точки. Враження таке, що слідство уже замело сліди. І не стало за цей рік зразу чотирьох президентів. У Катарів вбито першого президента Чкерії – Єндарбієва. Слід російських спецслужб здимів у аравійських пісках. Розбився в горах літак президента Македонії, того, що стояв у нас на трибуні на десятиліття незалежності. Влітку президента з Австрії зупинилося серце. І помер Рональд Рейган на 93-му році життя. На світанку 11 листопада у Парижі помер Ясер Арафат, Спецборд з його тілом прибув до Єгипту. Прощалися з ним у Кагірі, де проминуло його дитинство. Поховали на західному березі ріки Йордан. Дітей чоловічої статі, що народилися там у той день, назвали Ясерами і Арафатами. Але це вже з майбутніх серіалів 21 століття. Наближається другий тур. Аж тепер вже нарешті переможе наш кандидат. Перемога буде переконлива і цілковита, з великою перевагою голосів. У цьому всі абсолютно певні. Один телеведучий навіть сказав з глубокого екрана: До зустрічі у новій країні. Я собі не подобаюсь. Я завжди чекаю чогось гіршого. Я нездатний на ейфорію. Бачу, як дракон готується до останнього стрибка, як він випускає кіхті. Прибувають поїзди не за графіком. Під виглядом Донецьких шахтарів до Києва підтягуються представники кримінального світу. Для них орендують приміські табори, санаторії, бази відпочинку. Зі сходу посунув соціально незанедбаний агресивний типаж. З автобусів вивалюються якісь п'яні дівки. Бомжуваті чоловічки з багровими фізіономіями. Переміж з матом висловлюють свої пріоритети. Хриплять прямо на камеру. Будім, блять, всіх вас давіть. Причому їхні автобуси їдуть у супроводі міліції. А нашим під колеса кидають залізні шипи. У Криму московський патріархат править молебні, за кандидата. У психоневрологічних диспансерах хворим втокмачують, за кого голосувати. Міліцейський генерал погрожує застосувати до громадян України нещодавно сформований підрозділ «Ніндзя». Ректори хвилюються, умовляють студентів голосувати за кого кажуть. Аргументація цілком відверта. Не хочеться, щоб тут була Африка, щоб тут була бойня. Тобто маємо голосувати за тих, хто здатен тут влаштувати бойню. Обурені студенти знову рушають на Київ. Їх переймають в полях, погрожують, завертають. У Сумах побили студентів і журналістів. У Ромнах теж побили. Члени молодіжної пори прикували себе ланцюгами до монумента незалежності. Вимагають припинити терор. Братки ходять по Києву. Один такий сказав журналісті. Ми тепер здесь хазяєва. В моду входять блатні шансони. Типу. На світі багато жінок і багато пацанов. Біля приватного клубу «Геліос» невідомі побили депутата від опозиції. Ті ж невідомі стріляли в міжнародного спостерігача ООН. Міліція їх не ловить, бо хто ж ловить самих себе? Атибати бати дебати. Ажіотаж був страшний.